Jó napot! Ön a heti Meteor kezdet et hallja. A mikrofonnál fejes FB2 Balázs és Schaffer Angel D. József. Jó szórakozást! Kicsit meg vagyok fáradva. Egy első nap a iskola év után, ugye, nyilván hatkor kell az egyik gyerek, aztán most feleségem meg a helper nincs itt, és akkor én vittem gyerekeket zongora órára, aztán elmentünk a pékségbe, Megetettem most őket, víz, minden, iPad oda van készítve, de nyilván lesz majd valami oh, de <gül> ja. Te megcsinálod ezt? A, nálam a Linda az nem, nem szereti, hogyha odaültetem őket mindig. Hát most speciális eset van, mert tudja a feleségem, hogy izé felvétel van, és akkor ebbe állapodtunk meg, hogy akkor addig nézhetik az anyagot a gyerekek. E, Keresik, de meg, ja. mit mondtál a meteor hogy mit tud róla? Hát tud róla, hogy hosszú ideje podcastokat rögzítek, hogy képbe volt, hogy volt a könyves, meg a, ugye a Connected, meg ez. Szóval úgy valamennyire képbe van. És... De mert, mert az, hogy tudod heti meteor, tehát, hogy tudod, hogy mi az egyáltalán, vagy hogy... Nyilván nem. De, de, vagy hogy milyen témákra beszéljük. ez olyan, min, mintha mondjuk, nem tudom, tudod, vannak ilyen hobbik, hogy ilyen fényfigurákat kifestenek, a férfiak, meg mit tudom én, vonat. Ja, ja. Hogy hívják ez a kis, kis vonat, ilyen modellvasút, ja, ja. meg ilyenek? Szerintem ez az a kategória nála, hogy nekem ez a modell vasútam, um, de az, hogy van itt egy ilyen beszélgető partnered, József, aki mm -hmm. témákat hoz be, mint például haktú, amiről korábbi adásban beszéltünk, tehát ilyen igen, szinte ilyen nem érdekli ebben a mélységben, hogy egyáltalán miről beszélünk. Oké, hogy ilyet, ilyen. Jó, Nagyon mert az én feleségem sem tudja a konkrétumokat, tehát szerintem is hallgatja, meg, meg tudod, az őszintén belegondolunk, az én heti rendszerességgel meghallgatni valamit, ahhoz tényleg az kell, hogy valakit érdekeljen az, amiről beszélünk. Uh -huh. Mert vannak olyanok, akiket ismerek, hogy mit tudom, meghallgatják egyszer-egyszer, vagy néha-néha. De aki tényleg követi adásoladásra az azok az commitment. Uh -huh. Nem csak... Uh -huh nem csak hallgat hanem előállítani is. Tehát ma reggel már éreztem, hogy nekem is ez komitment, hogy... Nekem is az volt, nekem is az volt. É, nem tudom, meg. te így hallgatóként, hogy szoktál ilyen heti podcastokat hallgatni? Nem a miénket, hanem másikat. Re -rendszer <coughs> rendszeresen nem szoktam. Bocsánat. Nekem van kettő nem. vagy három, amit azért minden héten meghallgatok, például Fotó témában van ez a The Digital Story Photography podcast, amit mindig meghallgatok. Aztán mondjuk minden második-harmadik epizódot meghallgatok ebből az Accidental Tech Podcastből. Azt nem, nem annyira rendszeresen, aztán van ez a Empire a, a, a, a, a. A történelmi podcast, amitök jó. Azt azért van, van, hogy mondjuk egyszerre hallgatok meg három epizódot egy repülőút alatt, hogy valami egy abba up-to-date vagyok. Például. Empire podcast. A szenzációs empire. Azt lehet, hogy történemt. lehet, hogy Tudom Egyébként majd. egyébként nekem is van egy, amire idő, időnként vissz menni, de ilyen, inkább ilyen blokkokban, és teljesen randomli, viszont az, az egy ilyen svéd bevándorlóknak szóló podcast, ahol ilyen nagyon lassan beszélnek, hogy értető legyen, amit mondanak, és az, a, az is majd belinkerem ide, hogy, hogy de mindegy, uh -huh. tehát én nem vagyok egy ilyen nagy consumer ebben a tekintetben. Én, én Meg csak van nem... egy olyan, ami tényleg minden epizódot meghallgatok, de az egy ilyen napi rendszerességű podcast. Az a cím, hogy Lenswork Photography and the Creative Process. És abban ilyen napi gondolat van, ilyen 5-10 perces podcastok. És amikor nem tudok elaludni olyan napon, akkor így mondjuk a heti, felgyülemlett 3-4-5 epizódot így egyben meghallgatom, és én nagyon nyugodt, uh, mély hangja van a Bácsi, aki ilyen, nem tudom, 70 éves bácsi, aki, aki ezt üzemelteti, és arra baromi jól el tudok aludni. Tehát tényleg így érzem, hogy lecsukódik a szemem, meg minden, az nagyon jó. Tehát van, van, van processzed arra, hogyha nem tudsz adni, akkor hogy tudsz el aludni? Igen. Ez érdekes. Nekem korábban, amikor nem tudtam el aludni, akkor akkor az, úgy gondoltam a nem -e tudni elalvásra, hogy magában a definícióban a nem tudok elaludni, benne van az, hogy miért zárja ki minden más. Tehát, hogyha nem tudsz elaludni, akkor tök mindegy, mi csinálsz, nem fogsz tudni aludni. Tehát nekem ez volt a mentál. Hát, beszéltünk, ugye, hogy van, van, akinek működik jobban az a meditás. Ugye, mi az, amikor én nem tudok elaludni? Ez általában, amikor nagyon pörög az agyam. Tehát, hogy nem tudom a, a hullámokat így csillapítani, mert mondjuk éppen összeomlik valami a munkában, vagy valamiféle konfliktus helyzet van, szorongok a másnapi, mit tudom én, kliens prezentáció, vagy akármi miatt, és nem tudom így ezeket a szorongós gondolatokat kizárni az agyamba, és akkor, mikor egy ilyen témára odafigyelek, amilyen nagyon lightweight téma, rövid gondolatok, mély, ilyen ASMR hangon mondja öreg bácsi, ez tök jó, így elgondolkodok arról, amit mond, és akkor elmúlnak azok az ilyen szorongásokat kiváltó, ilyen busy gondolatok, és el tudok aludni tök jó. De gyakorlatilag ki tudod szedni magad ebből az izérből hogy nem tudsz elaludni. aludni. Igen. Tehát ezzel a módszerrel egy misdirection tudsz végrehajtani, hogy ki tudsz Igen. szedni magad. Csillapítani az agyamat. Mert és szerintem, én azt gondolom, hogy ez is így Technika, hogy, hogy az ember megtudja azt, hogy, hogy nem arra felé fókuszál azokra a dolgokra, hanem más felé, és akkor, és akkor eltoldi. Hát nem. igen, de amikor azt érzed, hogy mondjuk ez konkrét példa, hogy van, van olyan ügyfél, aki, és itt óvatosan fog fogalmazni, de van egy, van egy ilyen szemléletmód, hogy a beszállítót azt meg kell baszni. Tehát ez a fajta hozzáállás van, hogy ha mondjuk egy ajánlatot prezentálunk, akkor legalább 5-5 nagyobbat bele kell rúgni a segünkbe, hogy ezzel hát le tudja alkudni az árat, meg mit tudom én megalázni, érződni, érezni lehessen, hogy hogy a vásárló, még a És például, amikor ez, ennek az ügyfélnek van egy ilyen nagyobb workshop vagy prezentáció, akkor tudom, hogy elképesztően kényelmetlen, megalázó helyzet lesz. Egész biztos, hogy én személyesen is meg szervezetileg is meg leszek alázva, és hát az tehát egy... ez nehéz azt ó, oh, hát lesz, ami lesz, ez nem az én kontrollom alatt van, engedjük el ezt a gondolatot, nem, azért van egy ilyen, tehát ez nehéz meg... ezeket a gondolatokat elengedni. Ez egy ja. konkrét személyhez köthető, vagy, vagy, vagy egy vannak céges szervezetek, kultúra? Vannak szervezetek, ahol abszolút ez a céges kultúra, és akkor mondjuk a vezetőség is ezt a kultúrát reprezentálja, és akkor olyan is volt például egy, egy ügyféle, hogy mondjuk ilyen senior pozícióban volt, prezentáltunk neki és a csapatának, és így konkrétan, tehát így megmutatta a meeting elején a csapatának, hogy így kell belerúgni hatalmasat a vendorba, ezt várom tőletek is. Tehát ez volt az üzenete, és akkor mondta, hogy mit tudom, mondott valamilyen nagyon beszólósat, hogy ne búcsúzzunk, meg mit tudom én, és akkor ilyen fel. konkrétan megfogalmazta. Igen, és így felszólította a csapatát, hogy látjátok, szóval nektek is a kérdésetek, vagy concern van, jó lenne, ha ti is felszólalnátok ebbe. Tehát így, így felhívta a figyelmet a csapatnak, hogy most így bele kell rúgni a vendorba hatalmasat. Így kell, látjátok, és akkor most innentől elvárom, hogy ti is ezt csináljátok. De az az erős, hogyha mond egy ilyet neked, hogy ne búcsúzzatok. Uh -huh. te, te, te uh -huh. te. Tehát ez ilyen, ilyen, ilyen uh, nem tudom, gyerekesen. Uh -huh. dolog. én biztos, hogy megütődnék rajta, hogyha így. Hát ilyet ez hallani, az, hogy tudnék. amikor már tudom, hogy ez fog történni, ezért az kivált nyilván valamilyen szintű szorongást. Tudom, hogy ez lesz. És akkor nyilvánvalóan felteheted fel ezt a kérdést, hogy vajás, akkor miért mész erre a meetingre, meg miért prezentálsz ennek az ügyfélnek? Azért, mert valós bevételt, hogyha lenyelem a könnyeimet, túlmegyünk túl ezeken az ilyen checkpointokon, akkor plusz bevételt tudok a szervezetemnek, és egy, mondjuk egy csapatnyi embert el tudok munkával látni a következő hat hónap. És akkor ezért bevállalom, hogy kicsit belemrúgnak, leköpnek, lefikáznak, alkudozunk egy kicsit, megállapodunk, és akkor, és akkor ennyi. Ja, minden rendben még. Ja, csak a gyerekek most egymásnak kommentálják a YouTube videót, mert annyi eszük ja. nincs, hogy apa 5 perc mondta, hogy maradjunk csöndben. A ATP, Excellent -tech, Tech Podcast, és visszakanyarodok erre a Excellent Tech podcast én is hallgattam egyébként viszonylag rendszeresen egy időben. Nálam ezek mindig jönnek-mennek ezek az időszak, amikor rendszeresebben... Az De aztán rájöttem arra, hogy nagyon szeretem azt, hogy kommentálják az Apple-nek a dolgait, meg ilyen mélyre lemennek, főleg a hardware-t illetően, tudod, hogy milyen processzorok vannak, meg ilyesményet, tehát ezt úgy szeretik csinálni. És az érdekel is, viszont amikor nincsen ilyen, ilyen konkrét ebből téma vagy akármi, akkor mindig arról beszélgetni, hogy ki milyen appot fog fejleszteni, meg ott a, hogy hogyan állnak hozzá, meg, meg, meg Tehát hogy nem hogy minden téma. a házát. Meg, uh -huh. És, és, és, és abban abba úgy érzem, hogy semmi érdekeset nem mondanak, hogy legalábbis... Uh -huh. de Én is, is ezért ott... szoktam itt néha erőlködni, hogy a heti meteorban legyen valami érdemi tech téma, de már feladtam, mert uborka szezon is van, meg minket se érdekel annyira. Én nem tudom, hogy a heti metől az ilyen, -e, de tudod, én, a, én, a, én az Excellent Totech podcastot azt azért hallgattam, mert ott, tehát a Syracuse az tök jó, az a csávó, uh -huh. nagyon jól beszéljó gondolatai vannak, főleg ebben az Apple témában. De a másik kettő azt szerintem számomra teljesen értékeltetlen. Izé, a... Markó ki... ugye meggazdagodott izé a Tumblr-ből, meg mit tudom én, miből. Ő, hát, ő a... de nem, nem is az a bajom vele. Hanem, hogy... Nem, nem, csak hogy neki van ez az életstílusa, és akkor fejleszgeti az apját, de igazából nem, nem életfontosság, hogy az a podcast apja mennyi bevételt hoz, vagy nem hoz, tehát hogy elvon. Nem tudom, meg mikor az ilyen családi dolgokról beszélnek, van egy ilyen nagyon leegyszerűsített amerikai családképük, ugye a, a feleségekkel, meg a gyerekekkel, és az mind ilyen, tudod, ilyen egyen, tudod, hogy a, izé, a külváros balaknak, piciklizni tanítják ők is a gyereket, meg mit tudom én, hogy használják az iPad-et, hogy sem, de minden ilyen nagyon fekete-fehér, tudod, ilyen, semmilyen is egy nem, komplexitás nem a kalatba, vagy a gyerekkel, vagy valami. Nem, nem, nem, nincs, nincs belemenés, és nincs őszintesség, nincs őszinte gondolatok. Ez egy ilyen, ilyen, ilyen semmit, tudod, nem, nem reveal-elnek semmit belőle. Hát. Uh -huh. uh, de nekem, hát az izés, és egész egyszerűen. Tessék meg, a hogy a gyerekek ilyen nincs. kétdimenziós izé vonalrajzok hát az egész sztoriban. Igen, igen, igen. És, és, és, és mindig nagyon nagyon amerikai, lefinomított, lebutított uh -huh. dolog lesz belőle, hogy nagyon nehéz kihámozni a valóságot. Uh -huh. ilyen leegyszerűsítik az egész dolgot, és, és inkább csak ilyen nerd dolgot, ami szintén még nem is lenne annyira baj, de nekem a Marco Armentnek a, a karaktere valahogy ilyen, ilyen egyszerűen ezt a elitistáskodó, de úgy is táskod, hogy nem direkt módon, hanem hogy valahogy átszűrődik a személyiségéből ez a ez a ez a fölény és és és ilyen tök idegesít egy idő után igen ő nem idegesít, idegesít. A, a harmadik csávó meg az az ilyen everyman tudod az ilyen semmi különös nincs ilyen. igen ő a jaj, straight jaj. guy a beszélgetésben, aki ilyen, Tud, így, jaj, nem mond jaj. semmi különösebben érdekeset nem egy nagy személyiség, nem valami mély vizé, ő az reprezentálja a hétköznapi um, every és, és nem tudom, hogy azt megfigyelte, de hogy, hogy eléggé, hogy átjön róla ez a felső középosztály amerikai életforma, az milyen, tudod, hogy így nincs gondjuk megvenni két nagy monitort otthonra, meg, tehát jön, ez már nem gondolkodnak. Általán, a másik azért... Az ilyen. is megveszi, de... Uh -huh. Kicsit többet beszél róla előtte, Aha. de aztán megcsinálja. Tehát nekem így, így jött össze meg a Siracuser is, tudod, és akkor megveszik a legdrágább MacBook pro és, és az adás 45 percét azzal tölti, hogy megracionalizálja, hogy ezt miért tudta, De mondjuk a Siracuser, ha jól tudom, én még mindig ilyen inteles megprót hajt, azt hiszem. Igen, megvette azt a tornyot. De mit tudom én, ezt már régen inteles, hallottam, tehát, de... Mint ahogy nekem igen. is most... Most volt a, az utolsó Intel, ami kiment a kezeim közül, ugye a 6 éves az irodában, neki no. is ilyen öreg megprója van ő. Szóval ő nem, nem, nem, nem, nem ilyen, izé, tehát ő óvatos duhaj. Én egyébként ott hagytam abba, amikor a syracuse bejelentette, hogy fölmondott a cégénél, addig még ilyen emberi figurának tartottam, de aztán utána fölmondott a cégénél, és akkor is most már csak podcastingből él. De miért, miért, miért, miért, miért irikkedjünk? Tehát ez teljesen szuper, hogy ők akkor a piacon dolgoznak meg, olyan brendet hoztak akkor. Csak... Jobban tudtam relételni, amikor ilyen céges problémákat Aha. is nagyon-nagyon finoman behozott a beszélgetésbe, vagy a cégnél. Soha semmit nem lehet tudni arról, hogy mit dolgozott az amerikaiak. Nem valamilyen ja, valami defense iparba dolgozhatott, vagy valamilyen nagyon. Nem, most, nem? Ö, azt hiszem, ilyen, ilyen, ilyen gyógyszer inkább. Hmm. Sőt, mert valami health volt a nevében. Hmm. Egyébként ezek a. Talán a Markó nem, de a Sirac user és a Casey Lissz az fönn vannak LinkedIn-en. Uh -huh. És ő és, és abszolút egy ilyen, tehát ők egy ilyen létező emberek, uh -huh. mint mink vagyunk, és ott meg lehet őket figyelni. De nem, nem. nem. Mindegy, é, ha ha megtehetnéd, ilyen. Józsi, ha megtehetnéd, akkor nem lépnéd te is meg, hogy mondjuk a newsletterből, meg a podcastból ha fent tudnád tartani a családot, hogy akkor nem mondaná fel? Ezt a, ez, a, ez, ez, ez, ez egy érdekes kérdés, és alint ebben beszélgettünk, hogy a plastik kapcsán föl egyébként, uh -huh. mert nekem az volt a... Igen, a beszélgettünk pont erről a kérdésről, és az volt, hogy ugye most a plastikot indítottam, és az egy ilyen substack kiadvány, ami fogyasztói élmény, nekem picit ilyen... Az, az az nem én... Csinál, nagyon kevés döntést tudok hozni a Substack, hogyan működjön. És uh -huh. fogyasztóként az azt jelenti, hogy elég, eléggé erősen nyomja magát a képetbe, hogy iratkozzál föl, és, és fizess elő uh -huh. a, a dologra. És nem mindig kipróbáltam ezt az egész dolgot, viszont ami miatt ezt az egészet mondom, az az, hogy valóban jó néhány ember ö, ad érte pénzt, tehát fizetnek érte. Uh -huh valamennyit. Nem nagy összeget, de, de, de többen uh -huh. csinálják ezt, és nekem ez most egy érdekes experiment, hogy ebből ténylegesen lesz-e valami, azon kívül, hogy csak egy ilyen izé, pár érteklődő ember megjelenik. Tehát, hogy, hogy ténylegesen tud-e anyagilag változást okozni. Ami egyébként egy elég magas léc lenne. Uh -huh. De igazából olyan potenciált akarom nézni. Tudod, hogy, hogy hogy egyáltalán Tágul-e a köre azoknak, okay. akik ezt fogyasztják, meg mit tudom én. És az alapján azt tudom mondani, hogy nem tudom eldönteni, uh -huh. hogy ez hosszabb távon ki fogja adni. Lehet egyébként, az, az, az biztos vagyok, hogy hosszabb távon egy ilyen kvázi hobbi tevékenység fel tud fajulni, de hogy a, a, olyan magasra menjen, hogy, hogy én fel tudjak mondani a cégnél, az egy nagyon erős dolog. Tehát, na, tehát az nagyon nem látszik realistikusnak az az elképzelés. Uh -huh. Lehet egyébként, hogy évek alatt erre tudod jutni, de hát nem És is ismersz olyan, olyan content nem. kreatort magyar piacon. Beszéltünk erről is, két-három embert, vagy három-négy embert, aki a Stokiejék például igen. Én. Igen, tehát a föl tudták fejleszteni egész jó bevételre a Checkpoint podcastjüket. Uh -huh. De És elképzelhető egyébként, hogy létezik egy ilyen dolog, de hogy arra, azt, tehát hogy, hogy. Na mindegy, más mondok. Én azt mondanám igazából, hogyha ténylegesen lenne mondjuk nagyon egyszerűen ilyen új szintre leszállítva le a dolgot, hogyha azt mondanátod, hogy a plastikból tudsz keresni annyi pénzt, mint amit kapok most a munkahelyemtől, és ez látszik, hogy stabilan megtörténik, és akkor azon gondolkodsz el, és igazából ez az érdekes része, hogy, hogy el tudnám megképzelni, képzelni, hogy a plastikot teljes, meg a meteor teljes állásban csinálom, tehát ez a dolgom, reggel fölkelek, uh -huh. és akkor ezzel foglalkozok. És, és, és szerintem tök jó lenne, mert akkor tudod, így el tudnék mélyülni néhány ilyen témában, azokat is feldolgoznám, és akkor, uh -huh. amire most nincs ide, ilyen szempontból, hogy... Abszolút így van, abszolút így van. Szóval én úgy vagyok vele, hogy ha azt érezném, hogy stabil előfizetők vannak a kreatív termékekre, mint, mint a podcastunk, én a jelenlegi fizetésem felé is elmennék ebbe az irányba. Mert pont Na, ez, ez így, van a léc. Ja. Igen, magas, nagyon magasan van a léc. Sőt, sőt, lehet, hogy még lejjebb is mennék ezzel, de ennek sincs semmi realitása. <gül> És ugye pont ez, hogy, hogy nekem mondjuk még egyéb ilyen hobbi tevékenységeim is vannak, ami hát nem túlzás állítani, hogy a világon senkivel nem rezonált. tehát például amikor ilyen Youtube videókat csinálok, vagy mondjuk fotózás az a dolog, amivel mit tudom 6-7-8 éve foglalkozok, ez tényleg így a szívem csücskető, ez az ilyen legfontosabb hobbim, és tőled ilyen három lájkot kapok Instagramon, meg hasonló, tehát így ezek a termékek semmilyen formában nem rezonálnak közönséggel, a podcastok meg, ugye van a fix hallgató bázisunk, aki nagy része visszajött ilyen korábbi korábbi kapcsolatokból, és akkor néhány, néhány új is megjelent. De hogyha ha lenne lehetőségem, hogy ezeknek a személyes érdeklődési köröknek tudnám dedikálni a teljes munkanapomat, simán kevesebb pénzért is belevágnék, mert pont ez, hogy így oké, most minden héten te is, én is szerintem töltünk azzal pár órát, hogy így hogy milyen témákról fogunk beszélni fölvesszük, én szerkezgetem, publikáljuk, posztol, stb. Tehát ez egy pár óra munka. Ja, de, de ha lehetne még egy levelt beletenni, hogy mit tudom én, témákat kikutatni nekem mondjuk a Youtube-hoz, nem, mit tudom én, fél órát, egy órát fölvenni, hanem hanem ez egy olyan projekt, hanem több napon át tudnék csinálni, élvezettel csinálnám. Én is egyértelműen. Tehát nekem, nekem a, mondjuk egy Igazából a, a, a plastik esetén, hogy nem, akár a meteorol is igaztod, hogy ilyen... És lehet, hogy ez egy ilyen átok, hogy, hogy uh, ilyen szerte ágazó az érdeklődésem, nem szövekelek le nagyon semminél, talán a Commodore 64 az egyetlen dolog, ami fixen újra új, újra visszajön, de akkor ilyen érdekes témák, vagy belemegyek, aztán nem tudom, hogy ez így... Uh, de szívesen csinálnám de én, én valahogy így az elmúlt években nyilván ha. így elfogadtam, hogy, hogy ez, ez nem opció, nincs, nem tudtam olyan méretű közösséget, közönséget építeni. Ugye beszéltünk no. a, a, az ilyen ugye a Craig Mod, akiről beszéltünk mint például ilyen fotós, aki épített magának egy saját ilyen előfizetéi közönséget, akik finanszírozzák az ő kreatív projektjeit, meg könyveit, meg minden de ő nagyon tudatosan sok év munkát ebbe belerakott, és ügyesen jól meghatározott és piacképes témában dolgozik, ami elég engedély hozzához. Meg angol nyelven, abszolút. És látszik, hogy, hogy meg lehet ezt csinálni, de én inkább elfogadtam, hogy oké, okay, akkor ez a hobbim. Senki nem, fogja nyomás, senki nem fog nyomást gyakorolni rám, hogy milyen témában csinálja fotókönyveket, vagy YouTube videókat, azért, mert senkit nem érdeke, de én mégis örömmel csinálom, és ez egy hobbi dolog, és talán még így örömtelibb is, mint hogyha hirtelen munkává vál, Na, nem tudom, valószínű az. Uh, igen, uh, így van, így van, és, és mondok még egy ilyen érdekes aspektusát ennek az egésznek, hogy ugye a plastikon pénz, pénzt ad, adott pár ember most nekem, ezt ez az összeget, ezt nekem meg kell kapnom. És az is egy ilyen bonyolult tízért dolog, tud, hogy hogy tudod megkapni, mert a Stripe-on az a Payment Processing a Substack mögött. Stripe-on kell lenni egy ilyen izé valódi kontód, és én amikor megcsináltam a Stripe-kontót, akkor a, a, a plasztikus izét azt svéd állampolgárként, vagy nem, nem állampolgárként, hanem uh -huh. svéd bázissal jelentettem be, és ezért nem képzeld, hogy ezt nem lehet megváltoztatni magyarra később, tehát hogyha megkaptál pénzeket, akkor annak svédnek kell lennie, és nálam ez volt a történet, hogy kaptam Pénzt, és svédnek kellett mennie, és be kell konkrétan raknó, Tehát azért, hogy a sztrájk Svéd Svédországba, meg kell felelnie bizonyos törvény előírásoknak. Magyarországon uh -huh. Tehát ezért van azt ott, hogy piacok lassan épülnek bele, mert konkrétan svéd kifejezésekkel megmondják, hogy milyen papírokat kell feltöltened, milyen információkra van szükségük. És nekem nyilvánvalóan ebben az országban nem vagyok vállalkozó, semmi ilyesmi nincsen. És akkor ott uh -huh. van a dilemmád. Hogy, hogy létezik egy ötlet, hogy van egy plastik média, ami substack van, és van egy csomó előf, pár előfizető hozzá. Tehát ez, ez, csak, ez nem több egy ötletnél. És az ember uh -huh. azt mondja, hogy elkezdem csinálni, nézzük meg, hogy mi lesz. És akkor van öt ember, aki adott neked ilyen fabatka pénzt érte. És, és, uh -huh. és ezután jön a Stripe, és azt mondja, hogy oké okay, Józsi, de mi szeretnénk azt, hogyha lenne neked egy KFT-d, Uh -huh. És a kártétosnál az, az jár, hogy. Teljesen őtségeket... jogos, hiszen ne, neked ez Igen. most relatíve, ki, tehát ez egy kis összeg, ami bejön, de nyilván amikor ilyen vállalkozók ebből élnek, teljesen jogos, hogy ez bejelentett hát nekik... jövedelem nem kell, hogy legyen. Persze, és ezzel semmi gond nincsen. Csak az van, hogy nem támogatják azokat az embereket, akik éppen csak szeretnének próbálni valamit. És akkor most tényleg tehát az a várakozás, hogy én csinálok egy KFT-t, vállalom a költséget egy éven keresztül a KFT-t, keresek könyvelőd, bazd meg, vagy mit tudom én, és akkor itt Svédországban és akkor kell kezdjek vállalkozni. Azért, mert van egy ilyen kis nyomorult, egy kis websitom, és akkor irogatok néha a semmiről, tudod, ilyen tehát egy nagy dilemma az, hogy izé, és végül úgy oldottam meg, képzeld ezt, ezt elmondom, mert lehet, hogy másnak is érdekes lesz, hogy kétszer beszéltem az adóhivatallal itt Svédországban, sehova se jutottam egyébként, viszont elindítottak egy gondolkodás, aztán meg kicsit megriszörcsöltem a témát, de mindegy, a lényeg az az, hogy Svédországban, hogyha éves, egy bizonyos összeget nem üti meg a bevallásod, akkor gyakorlatilag mi természetes magánszemély az adóbevallásodon egy sorba be tud írni, hogy van egy ilyen hobbi tevékenységem, és uh -huh. akkor ennyi pénzt kaptam érte, és akkor azért valamennyi adót leszednek is kész. Uh -huh. És ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy most magyarra fordítom a számokat, havonta 230 ezer forint árbevételni több nem lehet. Tehát, hogyha a havi 230 ezer forintot nem érem el, akkor így tudok adózni. És igazából uh -huh. szerintem ez lesz egy ilyen szignifikáns lépés, hogy át fogom tudni elépni ezt az éves összeget. A, akkor a viszont már jogos, hogy, hogy, hogy alapítsál izé, KFT-t, vagy mit tudom én, milyen helyi Igen, tehát, hogyha, hogyha Szerintem ez egyik, nem egy nagy pénz, még az se. Tehát, uh -huh. hogyha 230 ezer forintot átlagosan havonta megtermelsz, akkor utána Uh -huh. Tényleg lehet azt mondani, hogy oké, okay, akkor most már valamit csinálják, komolyabbat. Ja, ja. De nem fenyeget ez a veszély egyébként. Még. <laughs> úgy, úgy, hát én uh... ezért is vagyok, úgyhogy én nem akarok uh, semmiféle bevételt ezekből az ilyen hát ez csak a projektekből, mert akkor nem akarom, hogy bármi rezegjen a a rendes adóbevallásomon, ami, amiben valós összeget De de ugyanakkor gondolj bele, és a, tehát nekem, nekem ez, a, ez a fantasztikus ebben az egészben, hogy én amikor a Plastik Média, ilyen hirdetéseket adtam el. Tehát konkrétan uh -huh. cégek, Cégeknek a dolgait hirdettem a plastikon azzal, hogy tudod, ilyen, ilyen, ilyen, ilyen azt heti program volt, hogy le lehetett foglalni a heteket. És tudod, Igen, én Excel táblákat irogattam. Akkor uh, abban az időben volt Magyarországon kft és uh -huh. az számlázott ilyen dolgokat ki ezek, a, ezek után, de tudod, az a rengeteg menedzsment dolog volt, uh -huh. hogy ezt így csináljam, és amivel vele gondoltam most az, hogy, hogy mennyit változott a világ, mert tényleg ezeket a kiadványokat, meg publikációkat el tudják tartani az olvasók, és tényleg uh -huh. közvetlenül tudod támogatni azt, akit amúgy is szeretsz olvasni, és nem uh -huh. kell arra várnod, hogy valami nyomorult cég, gel a Józsi kínlódjon, hogy lekössön még egy hetet velük, minden, hanem te olvasóként tudod támogatni azt a izért, <gül> és tudod, hogy az a pénz, amit álltad, az tényleg arra van, hogy ő ezt, a, tehát, tehát ez nem volt korábban, ez a, a Ben Thompson-nak van az a strategy azt ez a neve, és ő volt az, a csávó, aki létrehozta ezt az olvasói funded modellt, a technikai jellemzéseivel ezt megcsinálta, és, és gyakorlatilag a Substack az ebből lett, tehát ebből az ötletből lett, hogy csináljunk egy ilyen platformot, hogy ezeket a creator támogassuk, akik ilyet és rájöttek, hogy ez tök jól működik egyébként, hogy ilyen e-mail hírleveleket Uh -huh. aminek van egy -e blog része is, de amely a creator jelenti hogy melyik fizetős, melyik nem az, uh -huh. teljesen rád van bízva, hogy hogy építed fel a dolgokat. Lehet, hogy minden vize poszt fizetős, uh -huh. és akkor jöttem rá. De most, ah más, ahogy hogy... beszéltünk az ATP-ről, meg hogy mikor érdekes, mikor nem lehet, ugye a hallgatók, meg az olvasóid jobban járnak azzal, hogy mi ilyen hobbi tevékenységként futtatjuk ezt, és ott van a napi szívása vállalati munkakörben, meg mi is a valós életben élünk, és nem ilyen teljesen szeparált, ja, ilyen... világban, ekonomiban létezünk, hanem rendes emberek vagyunk mi is, akiknek néha szemtelenek a gyerekei, meg a, az megmarad az a probléma része, van ez de... ügyfélel, meg a mit tudom én. De hát nem beszélünk sokat ilyen. Jó, oké, vannak ez a menedzsment téma, amik szokott bejönni, de, de nem adjuk ki a céges dolgokat szerintem. Hát tehát arra ilyen, nyilván odafigyelek, persze. De, de én sem. Tehát nem csak mondom, hogy az, sem. hogy normális alkalmazotti életmódot élünk, lehet, hogy az több érdekes témát ad a hallgatóknak, mintha egy ilyen izolált ez... creator világból laknánk, aki, aki ebben a gondolkodásmódban létezik csak és Ezt van. tudod, hogy milyen problematika, Mint amikor egy ilyen zenekar híres lesz, sok pénzük lesz hirtelen, és akkor mennyire tudják az eredeti értékeiket megőrizni, tudni. Ja, ja. hogy, hogy Tudsz-e még, tudsz -e még valódi pánkzenész lenni akkor, hogyha már sok pénzed van. Tehát, vagy, és, és, és, de hát, és ezt, ezt én tovább tudom göríteni abba az irányba is, hogy én a céges napi dolgaimról be tudnék számolni, be akarnék számolni, de szerintem sokkal érdekesebbé tudnám tenni, mert az, az, az foglalkoztat reggeltő estig, gondolj bele. Uh -huh. De ez nem biztos, hogy érdekes egyébként, mert csak, csak azt, azt, azt látnád, hogy, hogy hát neked időnként hát... írogatok ilyeneket, és tudod hogy, csak, hogy, tudod, hogy nem tud tovább lépni a kurva egyet. Uh -huh. az, a az Azt mindig. látom, hogy amikor éppen panaszkodok, hogy mondjuk hány órát dolgoztam, meg, meg milyen konfliktusok, meg minden, az azért elég heves vitákat indított be a Telegram csatornánkon. Hát igenis foglalkoztatja az embereket, meg reflektálnak a saját nagyvállalati élményeikről. Tényleg ilyen heves, heves vita volt ott ezekkel a témákkal kapcsolatban, szóval van relevanciája, mert tényleg mindenki más ezen kilódik, hogy munkahely, család, szemtelen -kölkök releváns tetszett be a LinkedIn. Azt uh, szerintem nem nagyon beszélt. <gül> te úrba. De, de figyelj, tehát én a, a LinkedIn-t hajlamos voltam egy időben ilyen uh, social media feedként értelmezni. Tehát, hogy Aha. konkrétan ott tekergettem a, a izét. És most javis képviseljük, de egy dolog nagyon stabilan visszajön. Tehát a LinkedIn-re azok posztolnak rendszeresen, és nagyon próbálok óvatosan fogalmazni, akik faszok. Én nem így látom hirtelen, hanem, hanem ez, egy, ez egy tool, ugye ez egy eszköz, és manapság már inkább a cégek kezében levő eszköztet. nekem például ilyen heti rendszerességgel jönnek a felszólító levelek, hogy ezt is ezt kéne reposztolni. organikali. Ugye, hogy építsük a cégnek a reputációját, de hát ez tudom én. Meg, hogy nyilvánvalóan a tartalom nagy részét, amilyen kvázi professzionális tartalomnak néz ki, nyilván azt tehát nem az egyének írják, hanem az is ilyen. Céges marketing team plus AI Tool segítségével összerakott ilyen, tudod, ilyen feed, a, ilyen eldobható szemét, amit nyilván senki nem fog betűről betűrel olvasni és értelmezni. Tehát ez egy ilyen szociális színtér, amin cégek, eszközök, robotok operálnak, és csak így adatmassza, nem, nem érdemi tartalom. Tehát olyan, olyat nem tudok mondani, hogy úristen, az elmúlt öt évben hány jó cikket olvastam a LinkedIn-en. Tehát ez csak egy ilyen, ilyen data feed, amiben ilyen, szociális interakciók nem... történnek cégek, meg emberek, meg identitások között. Ez nem épp, az, hogy... épp az, hogy még ilyen sincs benne, én szerintem, azért, mert egész egyszerűen, akik posztolnak LinkedIn-re, azok legtöbben szelfiket raknak föl magukról, és munkakörnyezetben valami okosságot próbálnak megmondani. Uh -huh. Ez az egyik kategória, akik posztolnak, a másik kategória, a több, többsége. A másik kategória. De tértett, hogy vannak emberek, Konkrétan, akik lefényképezik magukat, és minden egyes poszton lefényképezi magát, és ilyen live storyt próbál megírni, uh -huh. tudod, hogy ő mennyire ízé, és gyakorlatilag ilyen egó maszírozás massz végig. Uh -huh. A másik dolog meg, amit csinálnak, de, de azért, hogy kommentelgetnek de... a, a többieknél a semmiről tudod, hogy uh -huh. de várjál, mert van még egy, még egy érdekes aspektus, hogy van, van, vannak azok az emberek, akkó posztogatnak, amikor munkahelyet váltanak, és uh -huh. nem veszik észre, bazd meg, hogy uh -huh. minden munkahelyváltásnál, amit évente megcsinálnak, évente megcsinálnak, minden munkahelyváltásnál, kirakja azt, hogy mennyire excited az új, és ezt egy bekezdésbe beleírja, amit semmi másról láthatóan nem szól, mint arról, hogy az új munkahelyének egy ilyen jó félméteres nyelveset benyal. Semmi más értelme nincsen. És akkor az új hogy csak meg néhány ilyen így... A, a, a, a akik szeretik, azok, azok is belájkolják, és akkor a régiek közül, és akkor ilyen ízét. Tehát ez olyan, olyan nekem, mint amikor egyik politikai párból az arc átmegy a másikba, és azt a zászlót kezdje lobogtatni, meg. Na, jó, de ezt tudod, hogy a cégeknél nyilván a Talent Acquisition Team, ugye, neki van hogy találj öt darab fejlesztőt Budapesten az elkövetkező egy hónapban, azoknak nyilván ez az elsődleges forrás, és akkor megnézik, hogy milyen skilleket írtál írták ki a LinkedIn-re, milyen cégeknél dolgoztál, milyen pozíció, vagy minden. Tehát ez gyakorlatilag egy ilyen live izé, CV, ami, amit így karva kell tartanod. Nyilván, ha ilyen megmondó ember pozíciót keresel, meg konzultás, meg menedzser, meg mit tudom én, akkor kell egy ilyen ó, ezt és ezt a témát expertként így reposztolod, meg mit tudom én. Tehát ez, egy ilyen munka ezt így karba tartani, és egy olyan imidzset kialakítani, amire, amit beesznek, ugye a, a telentekvizisom kollégák, és akkor könnyebben tudsz elhelyezkedni. Később. Ez nem, nem valós tartalomról szó, hanem mindenki így egy ilyen színpad, szintérként kezeli, cégek, emberek fossák bele az értéktelen tartalmat, de ez, egy, ez erről szól. Tehát képzeld el azt, hogy két ember, Kezet fog kamerában, ez is mosolyognak. Uh -huh. És erről szól a LinkedIn. És, és ezt most nem viccből mondom, hanem konkrétan egy ilyen képen állok. De... Pazsák, <gül> de, de, de, de, figyelj! te, te, te kirakód magadról azt, hogy elmentem erre és erre a konferenciára. Uh -huh. Ezért a magyar LinkedIn, magyar, magyar tartalom, LinkedIn tartalmat készítőkni szoktam megfigyelni, hogy elmentem erre és erre a konferenciára. Betegére a konferenciát, és akkor köszönöm a izzéknek a meghívást, és ott van hat név beteggelve, akik meghívták, vagy mit tudom, részt vettek a konferencia szervezésében. Akkor utána betegére azokat, akikkel egy, egy, egy panelbe volt, azok is be vannak teggelve, és kötelezően úgy vannak ezek beállítva, hogy, hogy valamiért mindig lesz egy olyan fotó, ahol az adott illető, aki posztol, az arról lesz egy kép, ahol mikrofon tart a kezében, <hül> és ilyen nagyon komolyan beszél valami. De ez teljesen jó. jó stratégia. Én is, nekem is a LinkedIn képen 15 éves, 11 mikrofonos. Mert, mert, mert ez, ez autoritást, meg expert státuszt indikál. Ez teljesen korrekt. Megint De nem kinek csináld nem, nem a bará. De nem, nem, nem magadnak készíted meg intelligens embereknek, hanem, hanem ezeknek a robotoknak, akik ez rapján vagy a jó ajánlatot nem adnak. Most a ars is robotokat is használnak egyébként. Ja, igen, tudom, hogy használnak tudom, robotokat is. De... robotok. Szóval mindezek de, de kialakítasz egy ilyen image-et, kitalálod, hogy milyen területre próbálod magadat befúrni, hogy te most management expert vagy, vagy supply chain expert, vagy Google expert, vagy akármi. Ehhez kell hozzáigazítani a képedet, a CV-det, amit riposztolsz, amiket megosztasz. Tehát ez egy, csak egy ilyen Játék, perszóna, ez erről szó. Na de most a kérdésem akkor következő. Te ténylegesen, tehát akik ezzel foglalkoznak, azok ténylegesen azt gondolják, hogy így lesznek ők kompetensebb szakemberek, az meg. Nem, nem, hanem hogy így lesznek, így lesznek könnyebben, így jutnak könnyebben ajánlathoz ilyen pozícióval. A Következő kérdésem, így felvett embert. Tehát, nem vagyok meggyőződve arról, hogy ezek jobb szakemberek lesznek, mert ezt akarom mondani. De nem, akik is, nem is állítja senki, hogy jobb szakemberek magad. lesznek, hanem hogy szeretnének egy pozícióban ebbek. lenni, igen, ilyen imidzset alakítanak ki. Ez szerintem. De... Tehát nem úgy kell tekinteni rám, mint ilyen valós tartalom, valós gondolatok, valós személyiségek, hanem csak egy hát ilyen marketplace, piac. Ez egy piac. Kimész a piacra, nyilván az almákat így ki viaszozzák, hogy fényesebb legyen, és akkor megveszed, vagy ugye jég, Nem, jégre ezek rakják rikkancsok. a halat, hogy frissnek nézzen ki. Ezek rikkancsok. Szerintem ez a jó hmm. szóra, hogy, hogy LinkedIn rikkancsok, akik mennek Figyelj. körbe, és ott ordipálnak, hogy milyen kompetens szakemberek. De ők és... mondják magukról. Így van. Így van. De Senki aki más. később döntést hoz, hogy egyáltalán kit hívjanak meg állásinterjúra, az elsődlegesen ezeket az indikátorokat fogja megnézni. És szerintem nagyon hibásan, mert egy rikkancs, az rikkancs lesz azt, hogyha fölveszed, tudhatod, hogy ő, hogyha elmegy másra, ugyanezt fogja csinálni. ő magát fogja fényezni, és ez csak egy ilyen ego Figyek, dolog. 2024-ben, és ez már hosszú ideje így van, csak én nem veszek részt ebben a játékban, úgy építenek karriert az emberek, nem úgy, mint régen a boomerek, hogy felveszi őket a cég, és akkor onnan mennek nyugdíjba, hanem egy-két-három évente egyre feljebb lépni, kicsit jobb kompenzáció, kicsit eh, magasabb státusz pozícióba Érted? Tehát ez, ez, ez a karrier game. Így kell játszani. A legtöbb ember így játsza. Nyilván lehetsz egy ilyen hatalmas talent, aki, mit tudom én, a data science-be rettenetesen írt mindez, és tényleg megkérdőjelezhet, hogy borzasztó jó szakember, akkor dönthetsz úgy, hogy nem veszel részt igazából ebben a játékban, csak a tényleges szakmai tudásod meg reputációdra építve is kaphatsz jó ajánlatot. De az emberek 90%-a az nem nincs benne a top 10%-ban, annak a 90%-nak meg ezt a játékot kell játszani, hogy milyen professzionális imidzset kialakít magáról, miket riposztol, kinek nyol be, milyen mélyen, te jó, hogy a gyerekek nem De értik, hogy mit mondok magyarul. 90 ból is csak egy része csinál ezt, és főleg azok, és ez az állításom, mindegyet minde értek, amit mondasz, csak azt mondom, hogy nekem azzal van, gondolom, amikor valakikben látszik, hogy az egójukat próbálják masszírozni ebben a hmm. LinkedIn játékban. Semmi másról, izé, meg ilyen stratégiailag elhelyezett kommentek, posztok, ilyen, ilyen izék, és, és nekem, nekem, nekem ez az, ami ilyen... ilyen és ezért nem szeretek LinkedInre felmenni, mert ez, ez, ez látszik róla. Az, az azt szerintem semmi bajom nincsen, hogyha valaki a profilját, LinkedIn-en megcsinálja magának, és akkor ott szeretné ott az, az hogy, hogy ezt lássák professzionálisan. Az az teljesen oké. Igazából arról van szó, amikor lefényképezi magát az, az új dombok előtt, és akkor megírja, hogy mennyire fasz az új cég, ahol dolgozik. Mm -hmm. Meg ezért is azért. És le is írja, hogy ez miért, miért fasz ez a cég, ahol dolgozik, hát, ahol egy hónapja volt. Valkampekket kapottam, megbukkan. Úristen, ne is mond. Fige, én voltam egy üzleti úton, ezt tehetem mondani, mert igazából semmi relevancián nincs, meg már egy régi történet. Egy üzleti úton egy csávóval, hetet töltöttem vele együtt, ez tavaly volt, és ő kb. öt hónapja volt a cégnél. És emlékszem, hogy ott mivel ketten utaztunk, és én nem ismertem őt, csak egy ilyen Ize, ez egy svéd faszi egyébként, és ö, a hét végére, tehát hogy együtt kell csinálnunk dolgokat, és a hét végére teljesen, már gyakorlatilag kerültem a csávót, mert te, te, te, teljesen nem érdekelt, hogy mit fog mondani, tehát nagyon-nagyon negatív képet sikerült magáról kialakítani a bennem, hiszen csak magáról beszélt állandóan, és ezt úgy mondta, hogy Mind a történetben hogy... ő volt a hős. Aki ő, ő ő volt a, a problémát, hős mindenben. Ő a hős és mindenki mással miért. Pe persze, tehát ez abszolút ez volt a ízé. 5 hónapja van az Ike-el. az Ike-el, babaz meg, de már azon agyal, hogy ő miénem a Ceu. Tudod, hogy Aha. jönnek ezek, tudod, hogy mi ezt Még kell csinálni, az még két, öt hónapja van ott báznak is. A akkor mondta neki, hogy lehet, hogy, hogy több időt kell adnod neki, mint ahogy a víz, a patak mossa a köveket, itt, itt időre van szükség, hogy itt titok tíz év, meg ki kell tartani. És valóban az IKA egyébként ilyen cég, hogy ott tényleg a 10-20 év alatt történik az egyén számára valami szignifikáns dolog, ki kell várni. Tehát ez egy ilyen más kultúra, teljesen ilyen szempontból. És ez a csávó, nem éjszem, hogy ott, ott ezt itt nekem, mit tudom én, és mindig egy kicsit elég vagyok, amikor látom azt, hogy, hogy, hogy ez a faszik egy évet bírt ki, és nálam egyébként ez a threshold az egy év. Uh -huh. Egy év után ugyanis mindenki elhúza, ahol nem, nem érzi jó magát, mert nem, nem érzi. Ez, ez a faszik is elment végül. És akkor, és akkor azt gondoltam, hogy lám-lám, úgy bukolta be magának az utat, hogy wellness hotelbe bukkolt be, és autót bérelt. És ez csak ilyen két apróság, amit kifejezetten kér mindenki, hogy ne ezt csináljátok tudod? hogy próbáljunk egy, egy kicsit ilyen cast lenni, próbáljunk tömegközlekedni, próbáljunk izé ilyen, tudod, ilyen ajánlott, ilyen középszerű hotelekbe menni, meg mit tudom én. És euh, én ugye naív emberként, én megfogadom ezeket a tanácsokat, meg mit tudom, és akkor ott egy ilyen svéd faszi, és látom, hogy szarik bele. Tudod? Uh -huh. És aztán még kiderül erről a csávóról egyébként, hogy, hogy ő az, aki szelfizgeti magát ott a Linkedin-en, és nagy elánnal közölte, hogy milyen lelkes most, mert mennyi mindent fog megtanulni az új cégnél, át uh -huh. a volvo hogy akkor itt, itt fogja most uh -huh. ezeket. De az egy katasztrófa, tényleg. Uh -huh. Ö, és tehát olyan mély egó problémák ezek én szerintem, amikor, amikor valakinek semmi ilyen, tehát ilyen nagyon-nagyon törékeny személyiségek ezek, akik Figyelj, a, a, itt, itt az utcában az égcsávó, az, a, annak a legnagyobb a, az arc a ilyen szempontból, mert nem fér be az ajtón. Érted? Tehát végme az utcán, ő, ö, ö, ö, ö, a lényéből fakad, hogy, hogy többre tartja magát mindenkinél, de főleg nálad. Uh -huh. Tehát ilyen, és, és, és, és vannak ezek a személyiség, akik, akik, akik ilyen, én szerintem végtelenül bizonytalanok, és ezért építik ki maguknak ezt az imidzset, akik ezt az ego kokszolást csinálják folyamatosan, és így folyamatosan próbálják fenntartani az egészet, meg tudod, az autók választástban nagyon fontos rész, hogy lássák az emberek, hogy milyen kocsija van, meg, meg mit, mit, mit meg tudom az, én, az ilyen, óra. Ilyen, igen, meg ahogy, ahogy előadja magát az a Egy, izéken. És, és én ilyen... a cégem belül nagyon szerencsés vagyok, mert nekünk így konkrétan meg van határozva, hogy hogy ugye milyen személyiségeket keresünk tipikusan az EPAM-hoz, ugye van ez a, a mi, mi az értékrendünk, és milyen személyiséget keresünk, és például ez is része az így a felvételi interjúnak is, meg a, az ilyen negyedéves kiértékelésnek is, hogy ezeket a karakterisztikákat mennyire hozza az adott ember, és itt tényleg gyakorlatilag, lehet látni, hogy igen, hát ez nem, nem, nem az a karakter, ami, ami a cégünkhez passzol, is. ebben benne van, ugye nekünk van ez a hungry, humble, people smart ilyen, ilyen dimenzió, amiben értékeled, ha valakit interjúztat, és aki mm. nem, nem, nem eléggé éhes a sikerrel, meg arról, hogy bizonyítson, az nem fog beválni, aki, aki ilyen, pont ilyen egocentrikus és nem szerény az a mi szervezetünkben nem fog jól belepasszolni, és ez így eléggé jól kiszűrődik. Nem mondom, hogy nincs egy, egy néhány ilyen ember, tehát ez elkerülhetetlen, hogy időnként bekerüljenek ezek a szervezetbe, de így alapvetően no. ez így meg van határozva ez az értékrend, és aki így nem nagyon fér be, az tényleg így előbb-utóbb kikopik innen, Azt és ezért is igen, szeretek így dolgozni. Tehát abszolút a ceo kezdve ez a fajta ilyen szerénység, ez ilyen alapvető, alapvető dolog. Ja. Röhögcse gyerekeim közben a Youtube-on. Jó is az. That's fine. Következő kérdésem. Youtube-ról még egyet kérdezek tőled, hogy ha van mondjuk egy órád, mert éppen a gyerekek nincsenek otthon, a feleségeddel elmentek játszótérre, vagy mit tudom én. Van egy órád, és nincs vég, éppen... És, és végignézte a pornófilmeket, igen? Hát, legyen ez mondjuk... Vagy eh, a kérdés? Nem, az a kérdés, hogy ha van egy órád, akkor mifele nyúlsz, nem a pornófilmre értem én, meg a, a cserére, meg a, mit ez, tudom én. Bocsánat, Balázs, légy szíves, tett hozzá, tehát a pornófilmek után mihez után. nyúlsz. Okay. Tehát, hogy... Megnézel egy TV epizódot, elkezdesz egy filmet nézni, vagy a Youtube-on megnézel valamit? Uh, én ezeket csak akkor szoktam csinálni, amikor elalváshoz készülődök. Tehát ez az esti rutinamnak a része. Tehát amikor mm. uh, uh, sorozatokat nézek, filmeket nézek, vagy uh, akár egy Youtube videót nézek. Uh -huh. És ilyen A youtube igen, Tudatosan leszoktattam magam a, a, a rílezésről, tehát uh -huh. TikTok, Instagramot kiírtottam, tehát letöröltem uh -huh. konkrétan a telefonjaimról, mert az volt az esti rutinomnak a része, hogy ott tekergettem a, uh -huh. a mémeket, meg a kontenteket, és rájöttem arra, hogy annyi van nem eszegokosabb azért. De annak ellenére, uh -huh. hogy sok ismerett terjesztő anyagot is láttam. Jó, mindegy. Tehát átkezdtem visszaszokni a sorozatokra, ami egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy jobb egyébként. Filmek vagy sorozatok, nincs különbség kettő között, amit szeretek most éppen követni, azt, azt, azt akkor, akkor követem. Ez az esti rutin része, és a YouTube videókat meg azért úgy napközben szoktam izélni. De a kérdésed az volt, hogy ha van egy órám akkor át, amiket szoktam csinálni, és szerintem egyiket sem ezek közül, mert akkor általában valami, valami máson, apróságon dolgozgatok, mondjuk egy plastik poszton vagy ilyesmi. Tehát akkor én inkább Aha. azt... De oké, okay. aztán... hogyha... Hogyha ezeket is kizárjuk, kész volt a IKEA logófejlesztés. Plastic Post, kiküldted, van még egy órád, akkor inkább TV -sorozat, film vagy YouTube. Azért kérdezem, mert nekem, én azt vettem észre, hogy különösen így az elmúlt egy évben ez radikálisan megváltozott. Tehát így, ahogy kopok ki az ilyen tévésorozatokból és mondjuk már nem nézem meg az ilyen Marvel aktuális, meg Star Wars tévésókat, meg így nem követem, Tudja, hogy mi, mi az ilyen Zeitgeist TV show általában. A film az meg olyan, hogy átmentem, mit tudom, tíz órás napon, öt konfliktus volt, ügyfél megalázott kollégával, összevesztem, itt, itt, itt. mit tudom, akkor nem fogok ilyen succession, száks, meg ilyeneket nézni, meg filmekbe belemenni, amiben konfliktus van, amiben a hőst megalázzák, és akkor ízi izé abból kell vissza. Inkább ilyen nagyon light. Én nekem abszolút a YouTube lett, aminek az, az ilyen abszolút, tehát ilyen full relax entertainment irányban az időm 90%-át az a YouTube jelenti nekem, és akkor ilyen békés, csendes ilyen fotótémák, meg mit tudom én, történelem, meg zene, meg mit Persze, tudom, meg a Nekem az izé. az a staple, ugye ez az, amit így alapvetően tehát ha van youtube.com, aztán go. Igen, igen, és a, és a recommendation ott a jelenti, hát nekem ezt tudod, ez egyébként micsoda? Ilyen tegnap például depesmód izé, deep dive <síthat> Volt, Azok rá, én ez, is, most... azokat én is szoktam nézni. De ilyen, tudod, ilyen, vannak-e elemzős with? videók, az is, már abból is vannak egy jobbak, rosszabbak, de, de nekem, nekem ilyen, ilyen, tudod, hogy, hogy hát igazából ilyen, ilyenekből lesznek a plastikposztok, tudod, hogy ilyenek, ezek valamit, tudod, izé, uh -huh. valamit, de tudod, ilyen, nagyon tetszett például, hogy a a, de, a, a, a tudod, a depes módnak az érdekes, a Dave Gehen, és uh -huh. Tök, tök szépen fogalmazta meg a Wikipédia róla, hogy, hogy a színpadon ilyen, és idézem most, commanding presence van. És ez olyan gyönyörűen megfogalmaz valamit, hogy, hogy ilyen commanding presence. És akkor azon gondolkodtam, hogy Dave Gehen, tényleg egy ilyen, ilyen, ilyen ikonikus figura, meg mint a pedig is ilyen hülye nőrt csávónak néz ki, tehát én nem nagy tarap, meg mit tudom, én ilyen kis, kis ertyafaszi valahol. Ha, Hagyja ezzel kapcsolatban. Én, én tavaly, Csak... tavalyi zenei fesztiválom volt a depes mód, és ugye akkor jött ki az pont az új lemezük is, amit nekem nagyon tetszett. Góztán. A... Igen, imádtam, nagyon jó volt. Az kurva jó lett, az meg. Igen. Igen. És kijött egy könyv, így a történetükről, és ez tök jól megírt könyv volt, majd átküldöm a linket rá. Szerintem tök érdemes elolvasni, hogy érdekel ennek az egésznek a története meg a háttér Nagyon jó megírt, nagyon jó megírt könyv. És nekem csak annyit akartam még a módon mondani, hogy lehet, hogy a könyvben is benne volt ez, de én kezdtem azt összegetni, nem ismertem a depes módot ennyire, vagy ilyen mélyen, meg mit tudom, de azért Youtube-on vannak olyanok, hogy valami depesmód, ilyen klasszikus, ilyen ritkán elérhető bakelit lemezt, fölraknak, ahogy a bakelit izé legjobb minőség, amit ad a Youtube képes uh -huh. kiadni magából, és maga ott az lemez forog, és azt ott uh -huh. bejátszák az egész lemezt. és ez tud ilyen, ilyen virtuálisan, de elérhetővé teszi a közönség szám, és ilyeneket hallgatni az meg, tudod, ilyen, ilyen, ilyen, ilyen speciális értéke van a dolognak, tudod, hogy egy uh -huh. ilyen, Ilyen, ilyen, ilyen pakkerétbe kinyomott depesmód lemeszt meghallgassá Youtube-on, uh -huh. nekem ez baromira tetszik. De azt akartam még mondani, hogy a research során azt vettem és most minden mély depes módos rajongótól előzést kérek, hogy én nem vagyok ennyire művelt ezen a téren, de volt ez a csávó, ez az Ellen Wilder, aki a depes módnak csak 95-ig volt a tagja. Uh -huh. De klasszikus depesmódban ott volt, és igazából a a, a, a hangzásáért, tehát ilyen distorted piano, meg mit tudom én ilyen izék vannak, tehát ahogy összeáll ez a, ez a sonic texture az egész ö, ö, zenének, azt igazából ő volt a felős, és nem Dave Gehen, ahogy tudod, a frontember, meg a, ízé, a substance user, nem, nem az a csávó, hanem vannak ilyen, ilyen kis névtelen arcok, és, és, és az a csávú volt az, aki ezt a hangzást megteremtette, legalábbis én így értettem uh -huh. ezt az egész dolgot. Hát ezt az új Ghost albumot is annak a számoknak a felét kb. Nem a Depeche mód összefüggésébe keletkezett, hanem volt egy másik zenész, aki a billentyűseknek küldte ezeket uh -huh. a számokat, hogy ők majd kollaborálnak és csinálnak belőle valamit, és akkor ó, legyen inkább Depesmód album, ez lett belőle annak ellenőtt tök úgy hangzik, meg minden, de alapvetően ez a, ennek a kerete, ez a Memento Mori albú, ennek kb. a felét hozott anyagból csinálták. Nem, nem, nem is nagyon vannak, tudok, akik egy ilyen jó, lehet, hogy vannak egy jó szériáik, amikor csinálnak ilyen siker albú, de hát nem föntartható ez, hogy valaki képes stabilan, nagy sikereket készíteni, még 60 évesen is, Aha. Egyébként tök jó volt a, a koncert is, amin törve. láttam, ugye már csak a két tag volt ott, akik maradtak, és még így is így ilyen, nekem egy ilyen nagyon erős kulturális élmény volt látni egy közelőket, meg kvázi élőben, ugye legalábbis. De ez a Martin Gordy-gehenre igen, a... igen, igen, igen. Uh -huh. Hát igen, de én, én, én már csak őket már csak én terméknek látom valahol. Mm, én szerintem ilyen... benne volt így a lelkük ebben az erőadásban Nekem úgy, úgy tűnt. Benne lehet? Még. Benne, lehet. Ilyen... benne lehet. benne Tehát ilyen 60 évesen is íze... Jó, Simán. persze a Rolling Stones-ról is íze, Ugyanaz, hogy tudod, hogy ő Simán még benne ja. Nincs vele bajom egyébként, meg semmi, de igen, igen. Nekem, nekem teljesen rendben van az, hogy a depes mód mint jelenség, megjelentés. De mindig kiválasztok hogy másik érdeklődési területet, hogy most éppen a depes de teljesen, de lehet, hogy holnap Smashing Pumpkins lesz, mert az is egy ilyen research tevékenységem szokott lenni a Smashing Pumpkins, ami vagy bármi más. De hát ilyen kiválasztok egy-két ilyen dolgot, aztán, aztán azokat szokt, azokon szoktam végig menni. De nem jelenti azt egyébként, hogy én egy ilyen nagy módra rajongó lennék, vagy ilyesmi. Egyáltalán uh -huh. nem Mondjuk, nagy Nekem ez mutu. a Nagyon Memento van. Mori album volt, amire egy visszajöttem, tehát én az elmúlt, mit tudom öt albumot abszolút nem követtem, és ez így valahogy elkapott, Úgy nyilván, nyilvánz is, hogy tudtam, hogy élőben fogom őket látni, de, de ez szerintem egy tök jó album volt. Beraktam ide a csetünkbe közben két koncertfotót, hogy milyen volt látni őket, amit csináltam. Hm. Az nem rossz egyébként, hogyha élőben ö, látod még ezeket. Uh -huh. Az egyik kép az egész jó. Dave, Ge Dave Geham már egy eze, kis ilyen mikrofon krisztus be eze, ja, ja, ja. től, és... nehogy rosszul legyen ott hirtelen. Hát Taylor Swift. Uh, a gyerekeim, kislányok annyira rettenetesen nagy rajongók lettek, mind a kettő ilyen swifty. Swift hogy, hogy, uh, folyamatosan... Az azt jelenti, hogy folyamatosan... Igen, tehát itt van a Ugye nekünk is ilyen Amazon voice eszköz a asztalon, és akkor mindig mondják, hogy voice assistant, ugye? Ezt a szongot, azt a szongot, mit tudom én, táncolnak rá, előadják. A kilenc évesnek a szülinapi tortáját, azt ilyen Taylor Swift dizájnra kellett csináltatni. Tényleg ez ilyen meghatározó. Tudják a szövegeket, tudják a érásztúrt, meg mit tudom én. Hatalmas rajj. Előről hátra. Uh -huh. és, és megmondom neked őszintén, hogy Taylor Swiftnek nagyon jó száma is vannak, és, és volt ez a. Mi is volt az annak az albumnak a címe, ahol, ahol gyakorlatilag egy kis vidéki kislány perszónát csináltod, ezt a, ezt a in songwriter indie-mizé valami tudod, vidéki. Uh -huh. amerikai, úgy van befogva a haját, hogy hátorlan fényképezve olyan ruhát visel, és akkor gyakorlatilag ilyen zenészekkel kollaborál, meg mindent. Tehát ilyen tök jó dolgok is kijönnek ebből, de hát nem tudok elfeledt vagy elvonatkoztatni attól ott, hogy ez az egész egy rohat nagy biznisz ám meg industry. Tehát itt valójában, azon, ez hogy, mindig is a, a, a mi, mi hogy, időnkben is így volt, tehát ez nem egy valamilyen tehát amikor, amikor persze, mi voltunk fiatalok, és mit tudom én, a Smashing Pumpkins, meg akármi, azok mögött is ott volt az ipar, meg a marketing, meg a izé, Rolling meg Stone jelen, meg meg magazin, meg a MTV, meg mit tudom én, ipar de, az ipar. Fi... Hát, jaj, ja, a művészek, mert persze ez egy nagy topik, meg, meg én aztán nagyon nem értek hozzá, de azt tudom, hogy... hogy hogy gyakorlatilag, de mondjuk, mondjuk nézzük meg a Taylor meg a megaprodukciókba már tényleg az van, hogy ott emberek dolgoznak azon, hogy az új számok hogy fognak összejönni, és akkor persze ilyen zenészek küldenek trahatok, be nekik trahatok, igen. Ö, szám ötleteket, meg konkrétan kidolgozott számokat, és hogyha megnézed az nagy sikereket, akkor gyakorlatilag tényleg ezek az, az vannak, hogy nem ő találja már ki ezeket a dolgokat legtöbbször, hanem ő csak te ott van az, izé, Beyoncé Halo, azt ismered? Nem, nem követem az aktuális pop uh, egyáltalán. Ez, ez, hogy... ez, ez egy 2008-as szám, és ez tényleg egy ilyen signature száma a Beyoncé-nak, lehet a Youtube-on látni, hogy elénekli ott egy magába, Bazeg, meg, meg mit tudom én is ilyen, uh, és kiderül a Beyoncé Halo-ról, hogy az nem Beyoncé Halo, hanem, hanem Konkrétan egy faszi írta valahol, és akkor megvan az egésznek a, a, a, a története, hogy hogy állt az össze. És akkor okay. eredetileg ő is énekelte, akkor más is énekelte, és akkor nem ennek szánták, annak szánták, tudján, hogy, hogy tényleg létrejött valahol az a szám, de volt egy ilyen útvonal, ahogy eljutott bionszéhoz, és, és végül ő vitte sikerre, de de ahogy az elkészült, az egyáltalán nem egy ilyen, izé, hogy a Beyoncé-le őt megírta, és akkor elénekle, és akkor az apó lett szíve, és akkor az inspirálta. Igen, hanem hogy az, az, az, az, az, az, az konkrétan egy ilyen Van Republicnak az énekese írta magát a számot, uh -huh. és akkor ott, ott van két bekezdésnyi rövid történet, hogy az hogy jutott el a -hoz. és hoz és Hát én mondtam, figyelj, signature... ott az országodban ott, ott vannak ezek a svéd ilyen hitfaktori stúdiók, akik ezeknek a mindenféle nemzetközi oh, hát popstaroknak gyártják. Hát de az egy melodi fesztivál, amit a helyiek csak úgy mondanak, hogy melló, uh -huh. és tegnap mondta nekem, voltunk grillezni, és egy, a, egyik svéd faszé mondta nekem, hogy a legegyszerűbb egyébként, hogyha a svéd kultúrában benne akarsz lenni, akkor nem tudom, 1970-től kezdve az összes melodi fesztivált nézd meg hallgassd végig, mert a beszélgetésekben a referenciák, azok erre fognak visszamutatni. És kész. Uh -huh. Tényleg, ez az ország, ezen, ezen lett nagy, vagy nőtt föl. És, uh -huh. és ö, nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy mi, tényleg milyen retteletes, kulturális ereje van ezeknek a dolgoknak. Gondolja uh -huh. arra, hogy Magyarországon is ezeket a klasszikus reklámokat mennyit idéztünk uh -huh. egymásnak, tudod. Ez meg volt neked a Müszi nevű reklám? Persze. Tud, és akkor... Ö, erre jöttek viccek, tudod, hogy két műszi beszélget meg ilyenek, tudod, és, és ez a melodi fesztivál, amire referenciázott a Csávó, hogy a melodi fesztiválok alatt is mentek reklámok, és azok váltak a svéd kultúrának a részévé, ugyanúgy, mint a mondjam, hogy említett ilyen műszi izé, dolgok, uh -huh. És tényleg, hogyha svédekkel kép lenni, hogy mit miért mondanak, meg mire referálnak, akkor ezeket a reklámokat kell neked is megnézni a melodi között, és így értett ez az egész dolog. Uh -huh. A műszi reklámot most YouTube-on meg is kerestem, és be fogom rakni a Egyébként megkérdeztem, tegnap voltak magyarok a grillezésen, és megkérdeztem, hogy ezt a műszi reklámot valaki ismerje, és nem ismerte senki. Fiatalok Ez azt voltak. jelenti, hogy az egyik fickó az 90 után született, igen, tehát fiatal volt, mm -hmm. és ő nem tudta ezt. Mm. De te ismered még. Abszolút. Az új Star Wars, Ecolite-ot, azt nézted? Nem, nem, mondom vagy, vagy én. Vagy Tehát ezt a témát így, Star Wars, Marvel, stb. most, most adtam föl így az elmúlt év során. Tehát ez, ezeket a termékeket már nem, nekem készítik, és nem követem. A mandalorian se? A Mandalorian, különösen az első évad, nagyon szerettem. Az, az abszolút így. Igen, igen. Nagyon erős volt. Megnéztem a másodikat is? Megnéztem, meg, meg megnéztem a, azt a horror Bobby, mi az Boba Fett sorozatot is, és az volt, ami így annyira hát, elviseltetlenül rossz volt, hogy ez valami elképesztő. Egy <gül> darab <gül> <éjt> <gül> Mandalorian epizód. Valahogy így, ez is olyan dolog, hogy szerintem rendben lett volna, ha ebből is csak egy évad van. Ugye én mindig ezzel szoktam nyavajogni itt a podcastban hogy szerintem a legtöbb dologból teljesen rendben lett volna egy évad. Az ecolight nem hallottam hard. még jót. Hát, uh, ja, ja, én, sem, én sem. Tehát ilyen, de pusztán azért mindenki azt mondja, hogy mennyire rossz 180 millió dollárba került. Én gondoltam, hogy meg kéne nézni. Oké. Okay. megállapodhatunk, hogy egy epizódot nézzünk meg. Teljes season az azért hardball lenne. Hogy hát ezt megcsináljuk, hogy, hogy az Ecolight elsőt megnézzük, de okay úgy, mint a izébe a mechanikus narancsba hogy ha kell, akkor kiakasztod a szemeidet, hogy lássad. <gül> akkor is tudod, hogy ecolite force. Force yeah. viewing. Az... <gül> Oké. Okay. Legyen ez akkor bevállalva a következő epizódra. Fuck yeah!